Kapitola 18. Pověděl jim také o porovenství, která by potřeby bylo vždycky se modlití a neoblehovatí. Říká: Byl jeden soudce ve městě jednom, který se Boha nebál a člověka nestyděl. Byla pak dova v tom městě. I přišla k němu škuci: Pomstím ne nad protivníkem mým. On pak dlouho nechtěl, ale potom řekl sám sobě: Ať se Boha nebojím, ani člověka nestydím. Takže mi pokoje nedá tato vdova pomstí mě, aby naposledy přijdouci neuhaněla mne. Idí pán, slyšte, co praví, ten slunce nepraví. A což by pak Bůh nepomstil vyvolených svých, volajících k němu dnem i nocí, ačkoliv ji prodlévá jim? Pravím tě vám, že jich brzo pomstí. Ale když přijde s člověka, stališ nalezne víru na zemi, je řekl také proti některým, kteří. Sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných za nic se, podobenství toto. Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý publikán. Farizeus stoje, tak to se sám v sobě modlil. Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci a neb jako i tento publikán. Postím se dvakrát do tého dne, desátky dávám ze všech věcí, kteréž mi si dal vládnutí. Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl ani oči k nevypozdvihnouti, ale byl se v prsi svá a řekl, Bože, buď milostiv nehříšnému. Pravím vám, odšel tento ospravedlněn domu svého, a ne onem, nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Přinášeli také k němu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. To vše učedoníci přimlouvali jim. Ale Ježíš svolavě je řekl, nechte dítek, ať jdou ke mně a nebrante jim, nebo takových je z království boží. Amen Pravím vám, kdož bykoliv nepřijal království božího jako dítě, nevejde nikoli do něho. I otázalo se ho jedno knížeřka, Mistře dobrý, co čině život věčný obdržím. I řekl jemu Ježíš, to mne nazýváš dobrým. Žádný není dobrý, než jediný totiž Bůh. Umíš přikázání, nestřizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, ti otce svého i matku svou. On pak řekl, toto všecko ostříhal jsem od své mladosti. A slyšav to Ježíš řekl, ještě se jednoho nedostává. Všecko, což máš, prodej a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi a pojď a následuj mne. On pak, uslyšel to, zarmoutil se. Byl zajisté bohatý velmi. A viděv je Ježíš zarmouceného řekl. Aj, jak nesnadně ti, kdož statky mají do království božího vejdou. Znáze je zajisté velbloudost ze jehelnou dírku projíti nežli bohatému víti do království božího. Tedy řekli ti, kteříž to slyšeli, nikdož může spasen víti. A on dí, což je z nemožného u lidí, možné jest u boha. I řekl Petr, Aj mi my opustili jsme všecko a šli jsme za tebou. On pak řekl jim, amen pravím vám, že není žádného, kterýž by opustil dům, nebo rodiče, nebratří, nebo manželku, ne dítky do království boží aby nevzal v tomto času mnohem více, budoucím pak věků života věčného. Tedy pojav 12 řekl jim, Aj, vstupujeme do Jeruzaléma a naplní se všecko synu člověka to, což psáno je skrze proroky. Nebo vydán bude pohanům a bude posmíván a zlehčen i upliván. A ubičují se, zamordují jej, ale třetího dne zmrtvých stane. Oni pak tomu nic nerozuměli, a bylo slovo to skryto před nimi, aniž věděli, co se pravilo. Stalo se, když se přibližovali k Jerichu, slepý jeden seděl podle cesty Žebře. A v zástup pomíjející, otázal se, co by to bylo. I oznámili jemu, že Ježíš Nazarecký tudy jde. Zvolávška, Ježíš Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. A ti, kteří napřešli, napřečli, přimlouvali mu, aby mlčel. Ale on mnohem více volal. Synu Davidu, smiluj se nade mnou. Tedy zastavil se Ježíš, rozkázal ho k sobě přivést, A když se přibližoval, otázal se ho. Říká, co chceš, ať učiním? On pak dí, pane, ať vidím. A Ježíš řekl jemu, prohlédni, víra tvá tě uzdravila. A i hned prohlédl a šel za ním ve lebě Boha. A všetkém lid viděv to, vzdal chválu Bohu.